Sziasztok, ez az audioblog legalábbis az én audioblogom a Sebi Gym kupáról tartok éppen hazafelé és próbálom megtalálni az utat a legjobb utat mert fogytán van a benzin és nem szeretném kifogyna, és tologatni kéne egy szombaton este 5 órakor amikor sok mindenhez volt kedvem, egyébként a mai napon csak éppen dolgozni, nem? De a sebékgyőm kupára sános nem tudtam senkit kiküldeni, úgyhogy kénytelen voltam én magam megjelni egy rövid összefoglaló. edeljéig. Ezt fogjátok látni a WBTV Flashben, de nem erről szeretnék ma beszélni, hanem arról, hogy a múlt végem az egészen érdekes dolgokat hozott. Illetve nem a hétvégen az elmúlt hét egészen érdekes dolgokat hozott. Például Kaliforniában most szavaztak a marihuána legalizálásáról, amit nagyon érdekes kérdés, mert precedens éltek külön a világon abból a szempontból, hogy a világon talán először bár nem vagyok ebbe teljesen képbe, engedélyeztek volna egy államban a marihuána birtoklását, legálisan, a terjesztését legálisan megadóztatva és szerencsére ez a szabadás ez végül úgy végződött, hogy a kaliforniájaiak se teljesen hülyék ezért nem engedték meg ez egy érdekes kérdés hogy ez vajon a szokásos nyanyaféltésből vagy abból adódik-e vajon, hogy átlátták ennek az egész fű és könnyűlök problémának a lényegét mert ez egyáltalán nem biztos de Azért le kell azt is szögezni, hogy azért is érdekes a végeredmény, mert Kaliforniában, ugye filmiper világszintű fellegvárában, ahol, ahol a, a drogozás abszolút egy normális filmekben bemutatandó menő dolognak számít, ott egy ilyen eredmény, még akkor is, hogyha szoros, azért elég jelentősen mutatja az egész világ drogliberalizációval szemben levő, szerintem elég jogos jókos Természetesen a drogos baromartóaknak megvan az élv készletük erre is, hogy miért nem jó, hogy nem engedik a legalizációt, és miért lett volna jó, ha engedtek volna a legalizációt, de itt ezeket a logikai buk bukvenceket én elég nehezen tudom megugrani, az az igazság, pár példát ebből fel is hoznék nektek. A többek között az idióták felhozzák azt, hogy azért lenne ez jó, mert így a bűnözők nem tudnának kereskedni, és hatalmas állam bevé, állami adóbevétel lenne ebből a dologból. Ráadásul olcsó lenne a marihuána, viszont erre van egy olyan ellenérv, hogy ha olcsó lenne a marihuána, és legális lenne, akkor viszont mindenki, mindenki marihuana fogyasztó lenne, tehát jobb, sokkal jobban elterjedne. Ezt a drogos faszoporátaink úgy állítják be, hogy szerintük nem. Szerintük a marihuana fogyasztás az konstans, annak a legalizálása nem lendítene a... Ö, Fogyasztáson ellenben kalkulálnak nem tudom hány milliárd dollár bevétellel, ami állítólag Kaliforniát kihúzná szarból, csak én azt nem tudom, hogy akkor ezek a kalkulációk, ezek a mostani árviszonyokra, vagy pedig a tizedére csökkentett árra vonatkoznak, mert gyanítom, hogy itt azért itt erősen nincsenek rendben a dolgok, tehát erősen habosabban ezt ez tálalva, valószínűleg a mostani árszinten kalkulált árbevétel, vagy adóbevételről beszélnek, de ha viszont leesne, a tizedére az ára, nem tudom most például Magyarországon mennyi a marihóán, 1000 forint, 2000? Tehát 100-200 forint lenne egy gram, akkor vajon nem lenne, hogy az, aki, akkor nem lenne az hogy boldog-boldogtalan füvezne, hiszen tök legálisan meg lehetne vásárolni? és senkit nem büntetnének megérte. Persze ez nem jelenti azt, mondani se kell, hogy kábítószeres befolyásoltság, vagy marihuána általi befolyásoltsággal lehetne autót vezetni, vagy lehetne menni dolgozni. Úgyhogy a hatalmas prognosztizált adóbevétel Kaliforniában kurva jól elmenne arra, hogy arra költenék azt a pénzt, hogy ellenőrizzék az embereket, hogy milyen állapotban dolgoznak, meg aztán persze a marihuána következtében kialakult egészségügyi és egyéb problémák, kezelésére menne el hatalmas összeg, aztán a prevencióra, mert rá kellene jönni, hogy ez mégse normális dolog, hogy a postástól a buszsofőrig mindenki tök büntetlenül füvezik. Tehát értitek, miről beszélek, ha arra egy apparátust fenn kell tartani, hogy lehet ugyan füvezni, tök legális, de ellenőrizgetni kell ezt a sok baromartót, hogy füvezik-e munkaidőben, időben, akkor mi értelme van az egésznek, akkor milyen adóbevételről beszélünk, hogy milyen pluszbevételről beszélünk. Tehát eleve röhelje az egész elgondolás így, ahogy van, hogy ettől várunk bevételt. Na, arról meg nem beszélve, hogy a hosszú távú hatások, vajon milyenek lennének? Mindenki füvezne orba szájba, mint a hülye. Vajon ez mennyire motiválná az embereket normális életcélok felé, normális munkavégzés felé, amikor a füvesek minden problémát kurva jól megoldanak azzal, hogy beszívnak. Hát szarkedven van, beszívok. Nem tudok aludni, beszívok. Fáj a faszom, beszívok. Éppen akármi van, nem megy a meló, beszívok. És megvonulza minden. Az a baj, hogy a fű az egy probléma megoldó drog. És ez a, a legveszélyesebb az összesnél. Hiába erőködnek azzal, hogy az alkoholizmushoz hasonlítják, mert az alkoholistának nem is legális, csak az alkoholistán a külső jegyek azonnal mutatják, hogy ő alkoholista, a fűvesen pedig nem. Ezért nem ö, tudunk tisztában lenni azzal, hogy ki füves és ki megbízhatatlan a fű miatt, és ki nem füves, ezért erre egy, amit az előbb is említettem, vagy egyfajta apparátus kell, ami ezt ellenőrzi, vagy egyéb módon ellenőrizni kell ezeket a dolgokat, és mindennek adminisztrációs és egyéb költségei vannak, tehát eleve nevetséges a dolog. Ez a nem drogoznának többen akkor se, ha olcsóbb lenne, de azért jobb lenne, ha olcsóbb lenne, elvez önmagában egy ilyen helyes élvrendszer, de ha Tegyük fel azt, hogy semmiféle visszatartó elő nincsen kvázi reklámozható kereskedelmi forgalomban levő olcsó cikk lenne a marihuáma, De tegyük fel, hogy ettől még nem szoknának rá többen, biztos nem egyébként, tuti. Akkor mi a francnak legalizálni? Én amit nem értek ebbe az egészben, hogy a drogos kis szarfaszúaknak miért olyan rohadt fontos ez, hogy ez legális legyen. Miért nem lehet a kis underground csatornáikon beszerezni, és elfüvezgetni otthon. Mi a francér kell lobbizni ezért? Érdekes, hogy emberek számára ez cseppet sem tűnik undorítónak, amikor valaki a saját öns érdekei miatt egy komplex társadalmi hatású dolog érdekében lobbizik. Tehát elég viccesnek tartom. Mondjuk lenne egy olajcég, ami egy környezetvédelmi, Előírás ellen, ezt veheted analógiának arra, hogy most törvényének tilos a marihónán a ö, tartása, természtése, stb. Tehát egy környezetvédelmi tiltás ellen egy olajcég lobbizna, mert neki ez az érdeke, nagyobb lenne a profitja, de mellette lesz arra, hogy milyen károsító hatásai vannak. Érdekes, hogyha ez történne, egy... Ö, mondjuk egy olajcégre lenne a mert akkor mindenki föl lenne háborodva. De ez teljesen normális, hogy drogosok lobbiznak azért, hogy legális legyen a drogozás. Mert abban biztosak lehettek, hogy nincsen olyan nem fű használó, aki meggyőződött arra, hogy hú, ennek milyen fasa pozitív hatásai vannak az emberiségre, és úgy gondolja, hogy hú, ez rohadt fontos ezért lobbizni, hogy ez legális legyen. Nem nagyon hiszem, hogy van ilyen Kaliforniában, ahol kifejezetten brutálisan erős lobby működik. És én önkéntes lobby, tehát nem feltétlenül ilyen piaci, piaci szereplők szabályozik ezt, hanem a hülye, drogos barmok lobbiznak a saját idióta hobbiuk miatt. Kicsit úgy, mint amikor a buzik uh, lobbiznak azért, hogy megmagyarázzák, hogy mindenkinek buzinak kéne lenni, meg mindenkinek jó lenne, meg lassan már kötelező lesz, ismeritek ezt. Ha elég uh, kurva röhelyes és szállalmas helyzetben Vagyunk, hogy ez, ez a dolog egyáltalán egy népszavazásig tudott folyamulni Kaliforniában, és nem, nem automatikusan elvetendő dolognak számít. Na de közben odaértem a benzinkúthoz, úgyhogy nem fogyott ki a tank, ez azért valami. Na szóval az a lényeg, hogy én örömmel üdvözlöm a tényt, hogy a füvesgetik kaptak egy pofont. Remélem, hogy még sok ilyen pofont fognak kapni. És... Előbb-utóval, aki megfogja ezt a káros kis gyökér ideológiájukat. Ilyet vannak a terjedését állítani. Barom, hogy felháborítanak tartom egyébként azt, hogy ma Magyarországon be lehet mondjuk egy szervezetet tiltani, annak nekem, az a szervezetek úrban nem értek egyet, de be lehet az egy szervezetet tiltani a káros politikai ideológia miatt, de káros nem politikai ideológia miatt semmit nem csinálnak olyanokkal, hogy például a vezető internetes portálon simán drog melletti lobby van, simán drogos fasszopok blogjában sírnak állandóan, ha a drogok érdekében. Ezt abszolút semmi nem szabályozza, senki nem szól rá egy szót sem. És ez bármilyen hatással is van a fiatalokra, a társadalomra, vagy a társadalomra, ezzel senki az égvilágon nem foglalkozik. Én csak azt remélem, hogy itt soha nem jutunk el addig, hogy itt népszavazást kell ilyen dolgokból fejleszteni. Át a saját életetekben meg ez egy sokkal egyszerűbb dolog, mert amikor mondjuk egy haverod elkezd ilyesmivel foglalkozni, akkor megvan a lehetőséget, hogy jó nyakombaszad, hogy elküld a jó anyjába, aztán nem kell vele többet haverkodni, mert egy ilyen embertől az igazság, hogy nem sokra számíts.